Domnul Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe credinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să alcătuiască un mănânt de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos, meditații care, fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio, la care ascultați, sub forma a lecțiuni de 30 de minute lungime fiecare, au devenit accesibile transmiterilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C016 va debuta cu citirea versetului 5 al capitolului 2 al întâiei epistole al lui Pavel către Corinteni, citire urmată de meditația care o însocește. Pentru episodul apetisant al lecțiunii de astăzi am ales să dăm citire unui fragment din lucrarea jurnal, ediție îngrijită, prefață și note de Teodor Vârgolici, volumul 2 al celuia care a fost Gala Galaction. Lucrarea aceasta este publicată de editura Minerva la București în anul 1977. La pagina 361 din data 16 ianuarie 1941, într-o zi de joi, am ales să dau citire unui scurt fragment de la pagina 363. Fragmentul căruia doresc să-i dau citire începe cu întrebarea Ce însemnează a fi creștin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 A fi creștin fără duh creștinesc însemnează a nu-ți lui în inimă, nici pe spate, divina operă de răscumpărare a Mântuitorului cu învățătura lui, cu cina cea de taină, cu răstignirea și cu învierea lui, cu a doua lui venire și cu judecata viitoare. Creștinul de azi este vorba aici despre creștinii anului 1941, dar ne putem foarte bine întreba care este starea de spirit a creștinilor din anul 2009. Nu cugetă nici măcar o dată pe săptămână la biruința Domnului asupra morții, la participarea euharistică și la toate câtenile predică Sfânta lui Turghie, chiar dacă picioarele îl duc din obișnuință duminica la biserică. Călugărul fără călugărie este ai doma creștinului fără duh și încă și mai rău, fiindcă el se află zilnic în preșma sfântului altar. Cum am ajuns la această jalnică situație? Prin lăsarea noastră în robia acestei lumi, prin creșterea foarte rea pe care o dăm copiilor noștri. Încheiat citatul. Aprecierile acestea, concluziile acestea trase cu privire la starea spirituală a creștinismului României din anii timpurii a lui 1940, aparțin lui Gala Galaction, acela care avea cunoștință îndeaproape de starea adevărată a spiritualității creștinilor. Mă întreb cum va fi astăzi oare starea creștinilor, cum ar putea fi ea descrisă, cât de mult este pătruns înțelesul simbolului credinței de către aceea care îl rostesc, cât de mult cunoaștem noi cele zece porunci, noi creștinii ortodoxi ai anului 2009, cât de mult cunoaștem noi și simțim cele nouă fericiri, cât de mult le experimentăm din Matei capitolul 5, cât de mult citim noi creștinii anului 2009 sfânta Evanghelie și profeții,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 Cât de mult cugetăm noi, de câte ori pe săptămână cugetăm noi la biruința Domnului asupra morții, la participarea eucharistică și la toate cele care se predică la sfânta liturghie. Și oare, dacă noi mergem la biserică în fiecare duminică sau când mergem, mergem că ne poartă picioarele sau inima noastră să-L căutăm pe Mântuitorul? Dragii mei creștini! Acestea sunt întrebări foarte serioase, de al căror răspuns atârnă veșnicia noastră întreagă. Să nu ne mulțumim numai cu faptul că ne numim creștini ortodoxi, că am fost botezați când eram copii și nu știam nimic ce să spunem, nici bine, nici rău. Esența creștinismului, ne spune tot Gala Galaction cu un alt prilej tot în memoriile sale, este nașterea din nou, așa după cum, o citează chiar el din starea de vorba Mântuitorului cu Nicodim. Dragul meu, dacă nu ai nașterea din nou prin pocăință, pocăință urmată de botez, făcut ca urmare a credinței și a pocăinței, oprește-te din alergarea ta, lasă la spate toate practicile pe care le faci tu și primește de grabă pe Mântuitorul în viața ta și apoi după ce l-ai primit, Domnul Dumnezeu îți va da Duhul Său Cel Sfânt și prin Duhul Său Cel Sfânt vei ajunge să împlinești voia Dumnezeului Celui Sfânt. El va veni și îți va face cunoscută voia sa, citind în fiecare zi Sfintele Scripturi și meditând la ele, așa după cum și Gala Galactione îndeamnă aici. Și în felul acesta vei ajunge să trăiești o viață sfântă, o viață de adevărat urmaș al lui Hristos, o viață de adevărat ortodox, o viață potrivită după dreptarul creștinului ortodox, Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului care ne stă înainte, vorbindu-ne tot mai desul și despre nevoia covârșitoare a pocăinței prin care să primim pe Domnul Isus Hristos în inimile noastre și apoi prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să trăim ca adevărați copii ai Tăi pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Vedeți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 5 al capitolului 2 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, care astfel glăsuiește. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Oricine știe că dacă temelia este bună, credirea se află în siguranță. Niciun vânt și nici oval nu vor putea dărâma. Templul credinței noastre va rămâne neclintit în fața tuturor furtunilor ridicate de veacul păcatului și al rătăcirilor de tot felul, dacă temelia lui este puterea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu pentru noi este crucea, Isus Hristos cel răstignit. Sfântul Ioan Gura de Aul spunea că înțelepciunea omenească golește crucea de orice putere, pe când înțelepciunea de sus, înțelepciunea dumnezeiască, o proclamă puterea lui Dumnezeu. Tot ceea ce se zidește pe jertfa Domnului Isus, pe crucea lui și pe lepădarea de sine, crucea noastră, va rezista în fața tuturor atacurilor vrăjmașe și va trece cu bine în împărăția viitoare. Crucea cu cele două laturi ale ei este puterea de nebiruit a lui Dumnezeu. Credința adevărată se întemeiază pe ea și de aceea va birui orice greutate. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Înțelepciunea omenească ocolește crucea pentru că ea nu dorește lepădarea de sine, ci afirmarea de sine. Firii vechi, eului nostru, îi place înțelepciunea veacului acestuia pentru că este fără cruce și umblă pe toate căile dobândească pentru că în felul acesta scapă de răstignire. Îi place și religia dar să fie întemeiată pe înțelepciunea omenească, nu pe Isus cel răstignit și pe lepădarea de sine. Sfântul Apostol Pavel, călăuzit, de Duhul Sfânt a observat lupta diavolului împotriva credincioșilor pe care căuta să-i abată de la cruce și să-i îndrepte spre înțelepciunea firească. De aceea a scris el cu atâta limpezime și putere despre acest lucru. Diavolul este același și duce aceeași luptă și astăzi. Să fim atenți și să ne întemeiem credința noastră numai pe puterea lui Dumnezeu, adică pe jertfa pe crucea Domnului Isus. Într-adevăr, dacă cineva este credincios pentru că a auzit pe cineva întrebuințând fel de fel de dovezi, credința acestuia nu va ține mult, căci poate să vină altul cu alte dovezi contrare și să răstoarne credința care se bazează pe dovezile oamenilor. Alții fac apel la inimă, la sentimente și mișcă pe ascultători, dar nici credința bazată pe simțiri nu ține mult. Când lacrimile s-au uscat, s-a dus și credința care părea că le-a produs. Adevărata credință trebuie să se întemeieze nu pe înțelepciunea oamenilor, pe nimic de la oameni, ci pe puterea lui Dumnezeu. Sufletele nestatornice care umblă coace și încolo de la o grupare la alta încă nu și-au întemeiat credința numai pe Iisus Hristos cel răstignit. De aceea nu au stabilitate, pace și bucurie. Numai credința care este întemeiată pe puterea lui Dumnezeu, pe Iisus cel răstignit și pe lepădarea de sine dă sufletului odihnă, echilibru și bucurie. Numai această credință are un mers drept câștigă biruințe și strânge roade frumoase. În continuare, la versetul 6 al capitolului 2 de la 1 Corinteni, citim Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți. Vedeți, sunt două înțelepciuni. Înțelepciunea veacului acestuia, adică a lumii păcatului, și înțelepciunea împărăției sfințeniei, înțelepciunea de lumea de dincolo de văl unde nu există păcat și slăbiciune. Înțelepciunea izvorută din lumea păcatului nu poate pătrunde în lumea sfințeniei și aluminii luminii veșnice, oricât de mult s-ar trudi, pentru că acolo este altfel de viață și sunt altfel de legi. Cum omul, fiind născut din pământ, nu poate părăsi pământul pentru că viața lui nu se poate adapta altor legi din afara pământului, în cazul cosmonautilor se creează acolo unde merg condiții identice sau apropiate de cele de pe pământ, cum ar fi presiune, temperatură, hrană și așa mai departe, tot așa și pe plan spiritual sunt condiții fără de care nu se poate trăi viața spirituală. De aceea, oamenii care au plecat pe lună au fost înconjurați tot Timpul de mediul pământesc și nici o clipă n-au fost rupți de pământ, altfel ar fi murit. Ieșirea din mediul pământesc, despărțirea, înseamnă moarte. Ca să pătrundă cineva în mediul dumnezeiesc, în împărăția sfințeniei, a lumilor de dincolo de văl, unde este o înțelepciune necunoscută în mediul păcatului, trebuie mai întâi să moară apoi să se nască din nou și să primească o fire nouă venită de sus. Minunea aceasta este cu putință prin lucrarea Duhului Sfânt, pe care El o face în inima omului care crede. Prin credință putem fi strămutați din mediul păcatului în mediul lui Dumnezeu. Cei desăvârșiți despre care vorbește versetul acesta, mai sunt cei care, prin credință, au fost născuți din nou și au primit o fire nouă din Dumnezeu. Firea aceasta nouă este desăvârșită. Ei înțeleg taina de dincolo de văr, adică din împărăția Sfințeniei, pentru că au primit în ei ceva de acolo. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți, este o înțelepciune, dar nu avea veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia. Tălcuind acest loc din Sfânta Scriptură, Sfântul Ioan de Aur zice Întunericul se pare a fi mai prielnic decât lumina pentru cei bolnavi de ochi și de aceea acești bolnavi se refugiază într-o cameră întunecoasă. Tocmai aceasta s-a petrecut și cu înțelepciunea duhovnicească. Înțelepciunea lui Dumnezeu li se părea, așa zisilor filozofi, că este nebunie, iar a lor, care cu adevărat este nebunie, o credeau în înțelepciune. Dragii mei, înțelepciunea adevărată este aceea care smulge omul din robia păcatului și îl păstrează apoi tot timpul, îi păstrează viața în curăție, în pace și în dragoste. Înțelepciunea adevărată dă viață și păzește viața. Înțelepciunea adevărată nu se gândește la rău și nu poate înfăptui răul. Înțelepciunea adevărată începe de la crucea de pe Golgota, unde au fost biruite păcatul și moartea. Înțelepciunea adevărată duce sufletul în împărăția tainelor lui Dumnezeu, acolo unde domnesc sfințenia, pacea și dragostea desăvârșită. Această înțelepciune care este Hristos o propovăduia Marele Apostol Pavel. Cu această înțelepciune trebuie să ne contopim zilnic toți cei care credem, ca să putem aduce la ea și pe cei care stau încă departe. Să învățăm de la Marele Pavel să propovăduim o persoană, o ființă vie, nu învățături și sisteme, nu ceremonii și rânduieli omenești. Cine spune că suntem sau putem fi mântuiți prin alte lucruri în afară de Domnul Hristos, acela nu predică Evanghelia, ci învățături omenești. Toată filozofia oamenilor n-a mântuit un singur suflet, pe când mântuitorul Hristos prin jertfa lui a mântuit mii și milioane și miliarde de suflete. După roade se judecă pomul. Persoana Domnului Isus este înțelepciunea de care are nevoie omul, înțelepciune necunoscută de fruntașii veacului acestuia și neînțeleasă de lume. Și dacă n-ar lucra el, Domnul, cu harul lui, nimeni nu l-ar înțelege. Oamenii care se mândresc cu multa lor știință de carte, dar care trăiesc în păcat, nu au niciun folos din aceasta, ba unora le este chiar pagubă. Ca să înțeleagă cineva ce este Evanghelia, trebuie să se coboare jos de tot, la pocăință. Dacă nu, el nu intră pe poarta cea strâmtă și nu înțelege mai nimic despre Domnul Isus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu care a dat pe singurul lui Fiu ca să ne dea și să ne fie nouă înțelepciune, sfințenie, neprihănire și răscumpărare. La versetul următor, la versetul 7, din capitolul 2 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, citim Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Înțelepciunea lui Dumnezeu se arată prin lucrările ei. Și cea mai de seamă lucrare este viața. Felul cum lucrează este o taină. Urmările lucrării însă se văd. Sfântul Apostol Pavel vorbește în versetul de mai sus despre înțelepciunea lui Dumnezeu tot în legătură cu viața. De data aceasta însă numai despre viața cea nouă pe care o lucrează înțelepciunea lui Dumnezeu în noi cei care credem. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi și, în urma morții Lui, să primim viața nouă și veșnică. Crucea, deci, este înțelepciunea Lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă, rânduită pentru noi ca să ne ducă la viață și slavă. Domnul Isus, prin cruce, a făcut legătura între noi păcătoși și Dumnezeu cel Sfânt. Crucea este puntea pe care trecem din împărăția lumii păcatului în împărăția sfințeniei și a vieții veșnice fericite. Oare ce poate fi mai înțelept ca aceasta? Domnul Iisus a murit ca să trăim noi în vecii vecilor. Într-un muzeu din Anglia există un tablou plin de semnificație și foarte mișcător. El reprezintă un soldat care fusese trimis pe front în linia întâi ca să repare firele de comunicație telefonică, care erau deja rupte. Mesajul care trebuia transmis prin aceste fire putea salva viața a sute sau poate mii de oameni. El a găsit locul unde firul era rupt, dar nu avea nimic cu ce să-l repare. Atunci, în timp ce obuzele explodau în jurul lui, a luat un capăt al firului rupt în mâna stângă și, întinzând mâna dreaptă, a apucat celălalt capăt, stabilind astfel legătura întreruptă. Acest tablou dramatic are titlul Transmis. Prin cruce, Domnul Iisus a restabilit legătura între Dumnezeu și om. El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea cum găsim la F.S.N. 2 cu versetul 14. Înțelepciunea aceasta a lui Dumnezeu care și-a dat fiul la moarte pentru niște vrăjmași nu poate fi pricepută de mintea omului robit de păcat. Ea este înțelepciunea care dă viața și unește fapturile în dulcea părtășie a dragostei. Hristos Domnul este înțelepciunea lui Dumnezeu pe El îl propovăduim tuturor și îndemnăm cu toată puterea pe orice suflet să se apropie de El și numai de El care nu poate fi înlocuit de nimic ca să primească viață și slavă veșnică. Amin. Am ajuns acum la versetul 8 al capitolului 2 de la 1 Corinteni capitolul 2, dar vrem să-l citim împreună cu șapte. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, versetul 8, și pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Păcatul, sub toate formele lui, înseamnă necunoaștere și întuneric. Lumea zace în întuneric și la întuneric nu se poate lucra binele adevărat, nu se poate ajunge la cunoașterea înțelepciunii lui Dumnezeu, care este lumină. Din pricina necunoașterii, fruntașii veacului acestuia au răstignit și răstignesc și astăzi pe Domnul Isus adevărul. Fariseii, cărturarii, preoții și autoritățile de atunci, care au răstignit pe Domnul, Aveau înțelepciunea veacului acestuia, dar această înțelepciune nu i-a împiedicat de la păcatul cel mai groaznic. Înțelepciunea aceasta nu era lumină, căci dacă ar fi fost așa, ar fi cunoscut adevărul cu privire la Domnul Isus Mesia, și ar fi cântărit drept viața și lucrarea sa. Dar nu au putut face acest lucru. Păcatul în care zăceau îi ținea în întuneric, și nu puteau deosebi binele de rău. Toți cei care trăiesc în păcat nu pot face această deosebire. Ei sunt în temnița necunoașterii și nu cunosc binele și răul și ei numesc binele rău, iar răul îl numesc bine, cum scrie la Isaia 5 cu versetul 20. Numai la lumina înțelepciunii lui Dumnezeu, Înțelepciunea care izvorăște din sfințenie se poate cunoaște adevărul în toate laturile lui și se poate ajunge la cântarul dreptății. Înțelepciunea dumnezeiască dă viață și o păzește. Înțelepciunea care izvorăște din păcat omoară viața. Înțelepciunea lui Dumnezeu pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntea și viaului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, N-ar fi răstignit pe Domnul Slavei, era aceea care putea să-i ducă la viață, dar necunoscând-o au făptuit omorârea Domnului Isus. și el se ruga pentru ei, Tată, iartă căci nu știu ce fac. S-ar părea că cei ce nu cunosc și săvârșesc răul în această stare n-ar avea păcat, dar nu este așa, păcatul lor stă în faptul că nu vor să vină la cunoștință. Datoria omului, oricine ar fi el, este să cerceteze totul și apoi să ia o hotărâre. Toate hotărârile luate înainte de a face o cercetare amănunțită și fără părtinire duc numai la rău. Aici stă păcatul și păcatul atrage după sine dreapta judecată a lui Dumnezeu. Pe Domnul Iisus l-a răstignit conservatorismul. Adică oamenii care nu voiau să știe mai mult decât au apucat ei. Se temeau de adevărul care revoluționează. Cei care nu vor să cerceteze mai adânc totul, ca nu cumva să fie deranjați din vechile lor obiceiuri, se numără printre cei ce răstignesc pe Domnul Isus Hristos. Dragul meu ascultător, care este poziția dumitale? fațe față de adevărul lui Dumnezeu, faci cumva parte din aceia care nu vor deloc să fie deranjați din vechile lor obiceiuri, din ceea ce au pomenit ei de la moș strămoșii lor, să știi că singura pomenire pe care o avem de la moși strămoșii noștri este păcatul din grădina Edenului, pentru că acela este adevăratul nostru strămoș. Adam și Eva. Și tot ceea ce moștenim de la ei este izgonire din partea lui Dumnezeu, afară din Grădina Edenului, din Paradisul lui Dumnezeu pentru totdeauna. Fă bine dacă tot ai ascultat mesajul acesta și primește-l pe Domnul Isus Hristos, care te poate duce înapoi în Eden, ba încă de data aceasta te duce în calitate de copil al lui Dumnezeu. Caritatea aceasta o poți obține renunțând la tot ceea ce ai moștenit de la părinții tăi, de la oricine din neamul omenesc, chiar și de la îngeri și întorcându-te către ceea ce ți-a dat Dumnezeu pe Domnul Isus Hristos. Mărturisește-ți neputința de a face voia lui Dumnezeu. Primește ca Domnul Isus Hristos să vină în viața dumitare și apoi prin Duhul Sfânt vei putea să faci voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită, care îți va aduce fericire acum și în vecii vecilor. Amin. Anunțăm aici încheierea programului C016 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească peste toți cei care se deschid să le primească. Amin.